Ketika arkanus salat nazo ni qiyamu ma'al qudrah na takbiratu ihram na qira'atul fatihah anadillah syekh Muhammad ibn Abdullah hab kututajia baqi arkan nazo ni asma Allah rahimahullah war rukuu nanyane mutukuruqu war raf'u minhu na kusujudu kwa viungo saba kama ilivyokuja katika hadith sahiha akhrajahu al-Bukhari wa Muslim Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala amara an-nabi sallallahu alaihi wasallama ayasjuda ala sab'ati a'dhimin alyamrishu mtume sallallahu al alaihi wasallama al al wa asujudu kwa viungo nani wala yakuffa sha'ran wala tauba wala asiwani muny kukunja Naku fungamanisha nguo zake wala nywele zake. Yaani asiwe mwenye kuswali kwa nguo ambazo kuwa amekunja mikono yake au miguu yake. Kisha akasema aljabha Cha kwanza katika viongo saba ni aljaba, paji la uso. Waashara biyadihi ala anfihi na akashiria kwa mkono wake au kwa kiganja chake pua lake. Yani atakiwa paji na pua yote yote mawili yawe ni kugusa katika ardhi hii ni ya kwanza wal ydain وكذلك viganja viwili vya mkono Waruk rukbatain na magoti mawili yawe tagusa katika ardhi war na vidole vya miguu miwili yote yatakiwa yagusike katika ardhi hizi ndizo viungo saba ambazo kuwa mtu anaposujudu yatakiwa yawe yanagusa katika ardhi kisha akataja ya saba, wal i'tidalu minhu mtu kunyanyuka kutoka katika sujud na yanane, wal jalsatu bainas sajdatain kikao baina ya sajda mbili hizi ni majmu ya arkan katika swala ruku na kunyanyuka kutoka katika ruku na kusujudu na kunyanyuka kutoka katika sajda kisha mtu kukaa kikao baina ya sajda mbili Wadalilu kauluhu ta'ala na daliliki kijumla kuhusiana na hizi ni kauli Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu Enye yumloamini ruku'uni na msujuduni. <coughs> Hi, hizi mbili zintajwa katika aya nguzo mbili ruku'u na sujudu na wala haitimi ruku'u aiywa wala sujudu mtu mtwanyuke kutoka katika ruku'u kisha elekee katika sujudu na nyanyuke kutoka katika Sujud. kwa hivyo zote hizi zimetajwa katika hii aya ya alladhina amanuurka wasjudu wal hadith anhu sallallahu alayhi wasallam na katika hadith sahihi ambayo kwa tumesoma umirtu anasjudu ala sab'ati a'dulin nimeamrishwa ni sujudu katika kwa uh, ni kwa viungo saba ninazo nzila ambazo kwa ametaja ibn abbasin katika hadith sahiha al-bukhari na muslimun kisha ya tisa wa fi jami'i af'ali mtu kuwa mtulivu katika kila nguzo kuwa anafanya awe mtulivu katika kila nguzo hii ni hii nguzo katika sala utulivu watartibu baina alarkan na kuvipangilia hivi nguzo kama ilivyokuja katika, katika sunna jinsi ilivyokuwa akiswali mtume sallallahu alaihi salama Hizi ni nguzo kumi ambazo kuwa zikua hapa kwa jumla na yote ya kuja katika hadithi ya musii usala asema Sheikh Allahie rahmatullah wadlilu dalilu ya vitu, vitu sita hizi zote hadithul musii ni hadithi ambako wanachuoni wameipa jina hadithul musii yule mwenye ku kuharibu sala yake hadithi ya yule mwenye kuharibu sala yake an-nabi An An An Hurairah radiyallahu anhu inkuja kutoka kwa Abi radhiallahu anhu Kala bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alayhi wasallama Wakati moja tulipokuwa katika kikao kwa mtume sallallahu alayhi wasallama au pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama idha qala rajulun mara ghafla akaingia mtu mwanamme fa Akawa ni mwenye kuswali fa kisha kamaliza sola yake kwa kutoa salam akamaliza swala yake fa ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam akamsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akamsalimia mtume sallallahu alayhi irji fa salli fa mtume akamwagiza rudi tena kaswali kwani huja swali fa akafanya vile mara tatu kila aliposwali akaja akija akimsalimia mtume sallallahu alayhi wasallam mtume anamrudisha tena kaswali maana huja swali thumma qala kisha akasema huyu mwanamme walladhi ba'ataka bilhaqqi nabiyan na apakuwa mola kutuma kwa hakki kwa mtume la uhsani gaira hadha au siwezi nkaswali bora zaidi ya jinsi nilivyosali kwa mara tatu faalmni basi nifunze swala jinsi inavyosaliwa kwa uzuri Fakala lahu anabi sallallahu alayhi wasallam kisha mtume akawa kumfunza akimwambia 이다 쿰타 일라 쏠라티 ఫక్కబ르 우타카포냐యు카 utatakapotaka kuswali, basi, kabbir. 바시 카브르 라타 타크비라툴 이흐람 타크비라 만ซు కుఫు나 수알라 툼마 크라 마타 야싸라마카 미날 ഖు르안 키샤 소마 운achoweza katika quran na unachoona mafasiri kuwa mata yassara ni suratul fatiha 툼마르카 hatta tatma'inna raki'an kisha nenda katika ruku na utulie katika rukuu thumma rf'a hatta ta'tali la qa'iman kisha nyanyuka kutoka katika rukuu mpaka uwe umesimama wima na mtulivu thumma asjud hatta tatma'inna sajidan kisha usujudu na utulie katika sajda thumma rf'a hata tatma'inna jalisan kisha nyanyuka kutoka katika sujud mpaka uketi na utulie katika kiti chako thumma fa'al dhalika fi salatika kulli, kulliha kisha fanya vile katika sala zako zote jinsi nivyo kufunza. hii hadith ni miongoni mwa hadith kubwa na mashuhuri ambazo ndani yake kuna kubainishwa jinsi ya kuswali. kayfiyatus sala nukuza kwanza katika hii hadith mtume amwambia irji fa au alipoingia huyu bwana Dakhala rajulun fa aliingia akao ni mwenye kuswali wanachooni wataja kuwa hii ilikuwa ni tahiyatul masjid kwani ambaye ingia mskitini. Hapaswi kuketi mpaka awe ni mwenye kuswali raka 2 kama ilivyokuja katika hadith sahih idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarqaa raq'atayn akiingia mmoja wenu asiyo ni mwenye kuketi mpaka awe mwenye kuswali, yani tahiyatul Fasala, maala nabi, hapa tofunzo kuwa mtu akija katika kikao ya watu au ameingia sehemu basi atakiwa awe ni mwenye kuwaslimia walokuwemo fa ala nabi sallallahu ala sallama, irji faswali. katika nyingine farada alayhi salam mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumjibu kisha akamwambia irji faswali, kalamtu, nenda tena kaswali kuwa ni wewe hujaswali hapa unachuoni wametoa istinbat kubwa kuwa Ma, amalia yeyote, ikifanywa kinyume na alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam basi ni mardud na hii ni dalili yeyote ambaye atafanya tendo lolote kinyume na alivyofanya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia usiyokuwa kisheria basi atakuwa ni mwenye kurejeshewa amekuja na sura ya ibada walakin si yenye kukubalika kwani hapa mtume sallallahu alayhi wasallama amemwambia irji fa salli nenda tena uka salli fa inna lam tusalli hu wewe falaha talatan alifanya vile mara tatu kila mara akija mtume akimrojesha, aende kasoli na hapa kadhalika asema walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyan, la uhsinu ghayra hadha faalimni. yatakiwa kwa yule ambaye hajui jambo au ni mwenye kuuliza ili au ni mwenye kufunzwa aionjea e sahihi ya kufanya na wala asilifanyi na hukadhania kuwa afanya uzuri Amali yake itakuwa ni kuharibika. Kisha kadhalika kuna kumfunza Mtume صلى الله sala na kufunzo yule ni kufunzo kwa umma wote jinsi ya kuswali. Jambo la kwanza alipomfunza idha kumta ila salati fakabir. Hii ni baada ya mtu kufanya udhu kutia udhu kikamilifu. Na a simame idha kumta utakapotaka kuswali au utakaposimama kutaka kuswali katakiwa mtu mwenye uwezo au ni mwenye kusimama hii ni nguzo ya mwanzo kule katika al-Qiyam wal-Qudra fakabbir kisha nguzo ya pili ni ulete takbiratul ihram useme Allahu Akbar na ufunge mikono kama ilivyobainishwa katika madarasa yaliyopita thumma qra ma tayassara maka min al-Quran kisha usome ambacho uweza katika Quran hapa wanachofueni wengi wasema kuwa ni suratul Fatiha ingawa madhhabu al Wasema ayo yote katika Qur'an lakini sahihi ni surat al-Fatiha kwani ndiyo nguzo na sura nyingine baada ya al-Fatiha ni suna wala siyo nguzo tummarqa hata tatma'inna rakian kisha nguzo ya nne ni ar-ruku mtu kuenda katika ruku na kutulia katika rukuu ni nguzo kadhalika mtu arukuu na atulie katika nguzo katika rukuu hii ni nguzo ya 4 na tano thumma raf'a hatta ta'tadil la qaimana kisha mtu anyunyuke kutoka katika rukuu arfa'u minhu ayo wal qiyam al, al itidal namtu kusimama wima na kuleta adhkar katika kusimama kwake hii nguzo ya saba na 8 thumma sajud hatta tatma'inna sajidan kisha nguzo ya tisa kusujudu na utulie katika sajda ya tisa na kumi kusujudu na, na kutulia katika sajda thumma rafa' hata tatma'inna jalisan kisha kunyanyuka kutoka katika sajda ni nguzo ya 11 wa alitma'inan katika kuketi na mtu aketi na ilhali ni mtulivu hii ni nguzo ya kumi na mbili 13 na Thuma fa'al dhalika fi salatika kuliha kisha ufanye vile katika sala yako yote mpaka utakapotoa taslim kuwa ni nguzo ya 14 kwa hivyo hii sala ni miongoni mwa hii hadith ni miongoni mwa hadith kubwa ambazo kuwa zenye kufunza sala na imekuja kadhalika hadith nyingine katika kubainisha jinsi ya kuswali hadith kuwa wameipokea ala ima al-Imamu al amitaja, katika sahihi yake katika kitabu la adhan وكذلك Abi Daud wa Tirmidhi na ibn Maja Hadithi ya abi humayd as-sa'idi annahu qala asma abi humayd as-sa'idi fi ashratin min ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam asma katika kikao ambachukua Walikuwemo sahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa 10 qala ahaduhum abu katada ibn rubai miongoni mwa hauma sahaba alikuwa ni abi katada ibn rubai يقول asema ابي Said ana اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله Mimi ni mjuzi من يجوز يكون لكم يني؟ كصلاه المتتوم صلى الله zaidi وسلم نايجوا زائد يني قالوا ما lahu اقدم منا له صحبه وكمجيب ووهو كنتا تغوليا كصحبانا المتوم صلى الله عليه وسلم بل سيت تلقتغوليا ukimjilia mtume sallallahu wa alaihi wasallam zaidi yetu sisi bali sisi tulikuwa tuki muendea mtume sallallahu alaihi mara nyingi kukuliko qala bala akasema na, na nanyi katika hilo Kuwa nyinyi mli nitangulia kumsuhubu na mlikuwa mkiketi naye mara nyingi qalu fa'rid alena, kisha akamwambia basi tueleze jinsi ilivyokuwa swala ya mtume sallallahu wa alaihi wasallam tuone Fakala, akasema abi humayd as-sa'idi kana rasulullah sallallahu alaihi kama itha qama ila salati itadalla qa'iman alikuwa mtume sallallahu akitaka kuswali basi husimama wima Hii ni nguzo ya kwanza al-qiyam ma al-qudra husimama wima wa rafa'a yadayhi yuhadhiya bihima mankibayhi kisha hunyanyua mikono yake mpaka zilingane na mabega yake mawili katika kuleta takbiratul ihram naam hii ni nguzo ya pili takbiratul ihram na hapa tutajia jinsi alivyokuwa akifanya mtume salalah akinyanyua mikono yake vidanja vyake mpaka vilingane na mabega yake fa idha arada an yarkaa rafa yadayhi hata yuhadi bihima mankibai wa anapotaka kuruku huani muny kunyanyua mikono yake jinsi alivyonyanyua katika takbiratul ihram akitaka kuruku hunyanyua kadhalika thumma qala allah akbar kisha husema Allahu Akbar warakaa na akao ni mwenye rukuu thumma itadala kisha hunyanyuka kutoka katika rukuu falam ya rasuhu wa lam thumma itadala kisha huwa ni mwenye ku kuwawima au kunyoka katika rukuu yake akisema Allahu Akbar akarukuu anafanya kuwa mwadilifu Mnye, hunyani, hu, hu, hu, hu, hu, hujinyosha katika itidali yake falam yasubba rasahu walam Hawi ni mwenye kunyanyua kichwa chake au kuiteremsha sana kuinamisha sana kichwa chake bali huwa baina ya yakutermsha sana na kunyanyua waweka yalehi ala rukbataihi na viganja vyake huwa anavieka katika magotia yake mawili hii ni sifa ya rukuu alipokuwa akirukuu mtume sallallahu wa wasallam akipiga takbir na kisha akinyosha mgongo wake wala haunyanyui wala hautaremshi hautele, sana chini sana kisha mikono yake huwa anavieka katika magoti yake viganja vyake hushika kwa magoti yake inkuja katika lafzi nyingine fi lafzin ka'annahu na alayhima kana kwamba amevishikilia ameshikilia magoti yake mawili wa watara yadaihi fanaha huma kisha mikono yake ni mwenye kuvie mbali na mbavu zake au karibu na mwili wake Hindo sifa ya rukuu mikono yatakiwa yawe mbali na mbavu na mwili tumba kala sami allah liman hamidah kisha husema sami allah liman hamidah wa rafa yadaihi wa huku huko akinyanyuka hunyanyua kisha mkono wake kadhalika anaposema samiallahu liman hamida wa atadala, na hubakia wima amesimama wima hata yarji'a kullu 'azm fi mawd'ihi mu'tadilan mpaka kila kiungo kirudi katika sehemu yake kwa hali ya kusimama yani huwa mtulivu katika kusimama hutulia Thum hawa ila al sajidan kisha huwa ni mwenye kuporomoka chini kusujudu katika ardhi yani huenda katika sujud Tuma kala allah akbar huko akisema Allahu akbar, akbar. Tuma jafa abulayhi an na katika sujud anapoteremsha viungo vyake saba katika ardhi huwa ni mwenye kuvie kambi mikono yake hiyo kutoka katika mwili wake yani huwa si mwenye kubana mikono yake katika mwili wake bali huvifunua Wafataha fataha aswa Na vidole vya vidol miguu yake huwa ni mwenye kuvi Gusisha katika ardhi kuvibana katika ardhi viguse katika ardhi Puma tana rijlahu al-yusra wa qa'ada alayha na katika sujud thana rijlahu al huwa ni mwenye kulaza mguu wake wa kushoto wa qa'ada na akawa ni mwenye kukalia yani hukalia mguu wa kushoto aiywa na huku mguu wa kulia huwa ume nyanyuka thumma Na huwa ni mwenye kuketi aywa la hali yuko wima yani siyo kana kwamba kusujudu bali huketi wima katika jalsa baina ya sajdatain Hata yarji'a kullu azmin kullu azm kullu azmi fi mawdahi mpaka kila kiungo kiwe kimerudi katika sehemu yake anapoketi aketi wima na mtulivu thumma hawa sajidan kisha husujudu sajda ya pili thumma kala Allahu akbar huko akisema Allahu akbar thumma thana rijlahu wa kisha anaponyanyuka katika sajda ya pili hiyo huwa ni mwenye kulaza miguu yake. mguu wake wa kushoto kisha analikalia wa la hatta yarji'a akulu 'azm fi maudhihi. Na huwa mtulivu mpaka kila kiungo kirudi katika sehemu yake Huketi kabla ya kunyanyuka Huketi kikao kifupi huku kila kiungo kikitulia thumma haba, kisha ndipo hunyanyuka kuelekea katika rak'a ya pili thumma sona fi atania, athania mithla dalika kisha hufanya katika rak'a ya pili jinsi ulivyofanya katika rak'a ya kwanza toka mwanzo unyanyua mkono wake katika takbira na kadhalika ruku mpaka unapomaliza Uh, ku katika uh, kutimiza sajada ya pili hata idha qama na anaponyanyuka kutoka katika sajda mbili kabara wa rafa huleta takbira huku akinyunyua mikono yake hatta yuhadhiya bihi mankibayhi mpaka ziwe zalingana na mabega yake mawili anaponyunyuka kutoka katika sajda huketi na kisha akanyunyua mikono yake huko kisema Allah Akbar na zikalingana na mabega yake kisha ndipo hunyanyuka. kama sunna ahina iftata haswala kama jinsi alivyofanya fanya pindi alipokuwa ni mwenye kufungua sala thumma sanaa dhalika kisha akao ni mwenye kufanya jinsi alivyo katika raka ya mwanzo. hata idha kana tiraka allati tanqadhi fiha salatuhu mpaka inapokuwa raka ya mwisho ambokuwa amalizia sala yake yani ni raka ya tatu ama yanne rijlahu lisra hulyusura. Wakaada ala shiqqihi mutawarrikan thumma sallama akhraj rijlahu huwa ni mwenye kuichomoza mguu wake wa kulia mguu wake wa kushoto upande wa mguu kulia aywa wa qa'ada na hukalia. makalio yake mutawarrikan kikao kinachoitwa at-tawarruk thumma sallama huwa kaleta zikr uh, tashahhud kisha mwisho huwa ni mwenye kutoa salamu hii ni sunna au haditha ambokuwa yabainisha jinsi hatua zile ambazokuwa kwa akizifanya mtume صلى wa salama katika swala yake toka takbiratul ihram kama alivyoelezea Abul Humayd saidi toka tuli ihram na jinsi ya kunyunyua mkono na anapoenda katika ruku jinsi yanavyo anavyobakia katika ruku hali yanavyokuwa anayokuwa katika ruku na anaponyunyuka hiyo utulivu ambokuwa anakuwa nao na katika sujudu na jinsi miguu yake ambavyokuwa anaweka na mikono yake kuya Wekambali mbali na mwili wake Viganja vyake vimegusa katika ardhi na ila hali mikono huwa na kutokana na mwili wake na kunyunyuka kwake na anapotaka kwenda katika rak'a ya pili basi huwa ni mwenye kuketi kikao kifupi ambacho kwa wanachuoni wapeke waita jalsatul istiraha kisha hunyanyuka kwa raka ya pili na hufanya hivyo Ewa, mpaka atakapomaliza raka hiyo na kikao ambacho kwa aketi baina ya sajda mbili jinsi ya kuketi yaitwa jalsatul iftirash ambapokuwa ukalia mguu wake wa kushoto hulazma mguu wa kushoto kisha akaukalia na mguu wa kulia huwa ni hunye kunyanyuka na raka mbili za mwanzo ambapo aketi hiyo jalsa tuliftirash e, ama iwapo ni raka tatu au raka ya mwisho katika swala yake basi huwa ni mwenye keti hiyo jalsa ambokuwa ameitaja qa'ada ala shikkahi ayo mutawarrikan ukalia kilio lake mutawarrikan kwa kikao ya aina hii na huko akisoma atashahudu thumma sallama kisha angoza mwisho huwa ni mwenye kutoa salamu qalu walama sahaba ambo walikuwa katika kikao na Abib Pomeda Saidi wakamwambia Sa so, umesadiki umesema kweli hakadha sallan nabii sallallahu alaihi wasallama jinsi hii ndivyo alivyo swali mtume sallallahu alaihi wasallama Hii hadith kadhalika ya kwa uwazi hiyo jinsi ilivyokuwa sala ya mtume sallallahu alaihi wasallama بِهَذَا الْقَرَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ